Ba, e Pentsa, pues, nire hasi nintzen, laro geita saspian. Aurun dire, hogeita ja, marrote hemen liburutegian. Eta azken hogeita marrote hauetan, ez bakarrik ondarribia mundu asko, mundu asko aldatu da. Pentsa, nire hasi nintzenean hemen internetetzeon, zon interneterik, gaur da internet edo interneten bidez egiten dugu. Nire hasi nintzenean fitxak eta egiten genuen makina, olibetizar batekin, eta gero kajoi batean jasartzen genitun fitxagusiak, eta bueno, sistema oso, Bueno, gaur egunian farre garri eruditut egun, baina, bueno, bueno batzun bere logika eta horretan oinarrituta dago gaur egunian egiten duguna, baina beste, beste trasna batzukin, beste bali batzukin, ez. Eta, bueno, pentsia poskaloa zerregunetan zen oligurute girik. Ordu nixan nintzen, pues, lehenengoa eta, eta, bueno, asibazen zerotikan. Horri alde batetik erronka bada, baina bestetik bueno, egiten zuzuna, egiten zuzuna, ez? Komila tartean, karri, ezin duzu dena zure moduan egitea, baina, bueno, horri ere bentaja bada, ez? Mm. Oain bi, bi lankide gode libutegian, izaskun ere lankidea eta biok, nia sieran niba karri gondintzan, urte batzuk, eroietorre izan izaskun, behin dela ja egual, hori bat urte, bai etorrezala. Eta gero, bueno, e, denborantzea, ere, jende asko izai bilpasa dali burute e, bueno, gari batean zu fomento de empleoko, zea, e, lanak edo, Edo langileak, eta askotan etortzen ziren, eta, bueno, betitzeon jendea, bueno, egon dugea lau, boste bai, mm -hmm. baino, boinkrisi garaiatik, eona, bueno, bain dela iru urtetik onaia, bia bakarri gaude, eta, bueno, oso, oso balia bide pobrea direl buti bat, haur gramatiko. Eta nahikoak aldira ondarri bitarren literatur goze, edo kuriositatea setzeko? Bueno, nioztuak gaur egun egun liburutegia, E, bueno, pixka bat zahartu geratu da, bailekoa aldetikan. Baina ez gero niustu dut, e, fun funtsak eta osona ditugula, eta gero zare, liutein zareko partaidea garen ez, pues, bueno, oso funtsu zabala eta beratza dugun ez. E, gero, txea, internet eta ablako servizuak, wifi eta bar, baitu gure, eta niustu dut hori maia mahoa duten, aldago betu, baina, bueno, dakizuenez ez, proietu berrian murgilduta gaude, Gure asmoa da, ja hazi ja, si, emengo, emengo obrekin, eh? eta ja Zulagatxea bihurtuko dugu, gaur eguneko liburutegi on bat uste dut. Mm -hmm. Bulego zaldatuko duzu? Baina uski, Hau, izango da jendearen tzat, Zulagatxe osoa, bere oso izango da jendearentzat tzat, eta gure, gure barruko zerbizuak, ditzen dugun, atamak, tresneriak eta bar, jarriko ondoko txe txiki batean. Pene ematen dizu, hemen e, badirudi espazio gokia eta agia esan xarman diadokat. Bueno, e, Txe hone xarman diadokat, eta ondarbiko alde zarra kristona. Xar, xarman garria da, nire lehiotik ikusten da. Enda, ja, eh? eta, nire lekuau asko guztatzen zait, baina bueno, ez, ez diot e, horrela takit. E, Gurtatzen zaita asko eta zu gustora nagola, baina bueno, joate maila beste batera lan editera ez da importante. Leio bat era, lanei, dereaz, importa. baldin badu estekin, eh? Eta nolako da ondari bitarren literatura gozea? Oso kontsultatua da liburutegia? Bueno, liburutegia bai oso kontsultatua da. Eh, 7000 baskide ditugu, ez dire denak etortzen, baina bueno, 7000 pertsona ezena mandute gutxienez, ez. Gero, bai jende asko etortzen da, eh, oiturak ere aldatzen ari dire, lehen irakurle gehioz zeuden, orain beste irakurle mota ditugu. E, gero eta gehiago erabiltzen dire e, e, e, teknika berriak, bai internet, kordenagailu, wifi-irena, liburu elektronikoak ere osartu dire, hor dago eta gero nolabukatuko dena hori gure mundua azken urtetan oso aldakorra, oso aldakarra da. Mm -hmm. e, eta zen, liburu elektronikoa, oien ematen do krisiareki jetsi du pizka bat, eta eta gero nolabukatuko dena hori dena, ez? Hortun beteari... Eri geha, e, pues, bueno, gauzak aldatzen, gauzak ikertzen, gauzak e, estudiatzen, eta, bueno, e, torkizuna, pues, e-pel aburrera gutxi gora bera, baina e-pel luzera, ez, orduan izin dugu egin plan plan luzerako, izin dugu planak egin. Baina, eskin finean, e, askotan gehatzen geha tresnari begira, ez? eta importatean ez da tresna, tresna balea bide bakarrik, importatea barruan duguna, eh? Ordun... Importantean da irakurtzea, edo zein, edo zein formato, edo zein aduzu irakurri liburu betoniko batean, paperean, edo bueno, edo pergamino batean berdin da, importantean da irakurri izatea. Eskotan izatea, ez, liburu betonikoarekin gauzak erreztuko dira eta irakurri gehiago izango dira. Ni uste dut hori estela dela egila, ez? O ez dela egila da, irakurriak sortu behar Nola bukatuko dena-dena? Ez dakigu, pues ematen duen goz. E, jendea, geizten pues, ditu la liburuak duainik, gillengoa, erosten ditu gailua irakurgailua, baino baina gero liburu elektronikoak eute erosten. Egia san, hauztopasko daude, adibidea DMR, filtroak, daude prezioak ere. Bueno, baude beste batzuk, adibidez hemen sus algirtaletxea daraman politika, pues oso, nada, oso liburu merkeak atzintu irurotan, eta liburu berri berria, katera berria direnak, ez. Eta duzu jetxit tita batean, oz sea, topoak, arazoak, filtro gabe, ez? Mm -hmm. Bueno, hori dena non bukatuko den eta nola? Pues ez dakigu, baina ni uste gaur egun ean e, elektronikoa oso tres hona da, oso baliegarria, eta ni uste dut, bueno, pues beste, beste tresna bat da ere, papera ordu ere, ni uste dut batzuk esaten zuten papera zagertuko dela mendigutxira, ez detu uste zagertuko deni, ez detu uste. Bintzat epe la borrera, esaten du da maramagoestu utertan, bintzat ez. Batzu ja, negoroponte eta Loko guruak esan zuten, oindela ja saspi urte. Hemen dibos urtera papera agertuko da, bueno, gero eta paper gehiago dago baindik. Eh? Eta, bueno, nistu gainean belaunaldi batzuk, ohituta ode paperari eta ez dire aldatuko egun batetik bestera. Hemen ikusten da, Berrogeita, boz urtetik gora, mm, jendea ez da oso zale. O sea, irakurgailu berrio hauen zaletazun hori eta ikusten. Bueno, ikubadute, e, pues kuriozitate txiki bat, baino hori bakarrik. Eh? Jendea jarraitzen du periodikoa paperian irakurtzen, e, liburuak paperian irakurtzen. Baita ikusten da, hamar urtetik bera, inoreztu periodikoa irakurtzen, paperean, bintzat, eta liburu bueno, gutxiago erabiltzen dela. Lepen egin.